L'équipe de Kanz en équipe qui descendait de Magnus euh, en début de saison. Kanz taldea Magnus mailatik jautsi berria da sasoin Astapenean un... favorituetan un... zen, baina zailta esunakukanditu Astapenean un... un... bere marka katsema aiten lehen mailan. Pixkanaka pixkanaka jarri uh, da esapelketari eta et dinamika et, uh, baikor batean da uh, gaur egun. Le fait de les le retruvela ne me surprend pas. Beraz ez naiz argitzen finalerditan gurutzatzea, kalitatea handiko taldea da, xole taldea kanporatu du eta xapelketako bigarrenak ziren, beraz bai errespetua zordiegu, atik gu ere presgira, formangira, partida ederrak egin behar genituzke.